بسم الله warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وادعاته waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ilmala, illa ma'almatna. Inna ka anta al-aliim al-hakeem. Abu Ishaq Al-Haythami. Abu Ishaq Al-Haythami. Abu Ishaq Al-Haythami. Abu Ishaq Al-Haythami. Abu Ishaq Al-Haythami. Abu Ishaq Tuan-tuan, Puan-Puan Yang Jaya, InsyaAllah Ta'ala sekalian Tambah sekali kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala Kerana pada malam ini sama-sama kita dapat Menyempurnakan kewajipan kita dengan mengejarkan semula yang Pahdua Maghrib secara berjemaah Tuan-tuan, Puan-Puan sekalian Kita kembali kepada perbincangan kitab kita indahnya hidup syariat muka surat 21 yang mana pada muka surat 21 kita telah membicarakan tentang apa itu munafik apa itu musyrik kafir dan murtad kita telah membicarakan tentang apa itu munafik yang mana tanda Seseorang itu jadi munafik Kita dah tahu dah Iaitu iman dia tidak tetap Ya yeah. Bukan sekat tak tetap Tak teguh Ya yeah. ha, Ni tanda-tanda Ya yeah. Ibarat seperti macam lalang yeah, Lalang kena tiup oleh angin Kalau angin tiup sana Dia akan pergi sana Angin ke sini, ke sini ha, Itu namanya ialah resmi lalang ya adat lalang itu ya dia ikut arah tiupan angin dia ni iman dia tak teguh berubah-ubah ikut keadaan ikut persekitaran iman dia dia duduk tempat macam ni macam ni pun dia ya macam ada satu binatang ada pokok nama apa sesumpang duduk pokok warna ni dia berubah warna ni. Duduk pokok ni hijau jadi hijau. Duduk pokok tadi warna biru, biru. Ada pokok biru? Tak ada. Ya. Sebab itu tuan sekalian ini berlaku kadang-kadang pada manusia. Tanda munafik yang kedua kita telah bicarakan ialah dia perbuatan dia sentiasa berubah piala so, allah ini sebagai pelakon yang terhebat. Ya. Calon-calonnya ialah kan? Ha, ya? pelakon terhebat kan? ha. Sekali lagi nak nak umumkan apa? Uh, filem skrin terbaik. Anugerah skrin. Pelakon wanita terbaik. Calon-calonnya ialah kan? Baik puan Jangan nak tengok je. Ya? <tuk> Dia kata dia tak tetap Penderian dia tak tetap lah Kemudian dia sentiasa Mengharapkan kebaikan yang Apa yang dibuat tu dibalas Ini orang mengafi Apa yang dia buat tu dia nak dibalas Harapkan Apa yang kalau boleh Nak pangkat Apa-apalah Kemudian jiwa dia pula Tak tenteram Kadang-kadang ya? dia berpura-pura depan orang oh, ramai Tapi hati sebenarnya lain Hati dan perbuatan tidak sama Kemudian dia menjadikan dunia sebagai matlamat hidup Dunia semata mata Bagi dia, dunia ni adalah segala galanya Sehingga dia cintakan kebendaan Apa saja, itu, dunia. itu matlamatnya Puan ringgit Harta Akhirnya Dia kata bahawa Di antara sifat Orang monafik ni adalah eh, satu mitos eh, Dia kata akhirat itu sebagai Satu khayalan Satu mitos Satu benda yang khayal, tak betul berlaku Ya eh betul tuan dah tengok nak satu sedutan Saya tak sempat nak jawab Tapi saya dengar orang kata Orang mahu alam Betul tidak Hassan Din hafiz Ustaz Hassan Din Dia mengatakan Titian As-Sirat tu Titian As-Sirat jadi setiap, setiap orang di akhirat esok dia kena lalu titian ni titian dinamakan as-sirat ia dikatakan titian itu lebih kecil daripada rambut kita ni rambut kita ni dibelah tujuh kecilnya titian itu setiap orang mesti lalu dan berbagai-bagai rupa yang lalu sama ada dengan kaki dengan kepala ada sepintas kilat dia lalu di titian itu ada yang lambat ada yang cepat ada yang jatuh ke dalam mengangka dia kata ya, itu sebagai satu bukan satu benda yang yang hakiki berlaku wallah ma'lam ya. Kena pastikan balik. Ada orang cerita dengan saya la. Ya. Binatang dalam ceramah dia. Maksud dia dia Al Hafiz. Mungkin dalam kajian dia. Kita taklah nak kata betul dia kata tu tak betul. Mungkin pembacaan dia Mungkin kita tak berjumpa. Kadang-kadang kita tetap lehat kata Apa yang dikatakan itu tak wujud Dalam Ulama' Memperkatakan Kadang-kadang kita tak jumpa Ada ulama' kata begitu Ada ulama' kata begini Kadang-kadang benda itu satu benda yang Walaupun kepercayaannya Kita kena percaya Benda yang ghaib, Benda yang Sam'iyat yang kita tak nampak ni Kita dengar Kita percaya itu kita kena lihat balik Ya Pada kali kajiannya Dia dah jumpa berapa-apa -berapa Akidah mengatakan begitu ya, Kita lah nak kata salah ya Tengok balik Dan apa yang dia katakan Kadang-kadang benda-benda macam itu Kita kena Rujuk balik semula Betul tak betul Buka balik kita akidah Kena buka balik kita akidah Kadang-kadang ya, kita tak pernah membaca pun dan kita tak pernah merujuk Kitab-kitab akidah kita kitab Taufik hey Usuluddin Tiba-tiba Tiba-tiba isu ini Orang pun cari jalan kebenaran Betul tak betul, betul Ada baik juga sebenarnya Baik Malam ini kita dah bericarakan Tajuk musyrik eh? Musyrik ni Ialah orang yang mempercayai Sesuatu itu lebih berkuasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah musyrik Orang yang syirik kepada Allah Dia percaya ada sesuatu Benda Benda tak ada di orang ataupun bukan manusia Yang berkuasa daripada, lebih daripada Allah ta'ala Maka ini digelaskan sebagai syirik Musyrik orang yang syirik orang yang dikatakan dia kata sesuatu lebih berkuasa daripada Allah dia lebih bergantung harap kepada kuasa lain selain meminta daripada Allah tidak minta dengan Allah Taala tidak rujuk kepada Allah Taala dia rujuk kepada benda lain sama ada benda jembalang, jin hantu, jin tanah semua kan. Ah ha, dia minta yang itu. Minta tolong untuk raya macam-macamlah. Ya. Yeah. Ha. Pasal tu dia kata lebih hebat. Ya. Yeah. Ha. Kadang-kadang ada orang percaya ni. Ah ha, ni orang percaya. Sebab benda tu berlaku depan mata dia betul belah. Kadang-kadang ada orang yang pakai Berbomor dengan ilmu itu ya, Lebih cepat Eloknya daripada perubatan Islam ha, Ada juga Lalu dia percaya Ilmu dukun itu Ilmu perdukunan itu yang dikatakan syirik Daripada perubatan Islam Cepat baik dia Segera sembuh yang jampi pakai Al-Quran ni Pakai doa Nabi lambat Maka dia percaya dukun Jawapannya syirik ya. Orang musyrik itu sanggup menghabiskan sejumlah wang mata-mata untuk berjumpa bom Atau dukun bagi mendapatkan sesuatu Kadang-kadang kita ni didik anak kita tuan-tuan sekarang ni banyak filem-filem Cerita hantu yeah? Saka jentayu oh, Malam malam besok Saya pun tengok, <tut -tutu> <tutu> tengok <menengokkan. tutu> ja, orang, ah, Memang Semua tengok pun tengok Tapi orang Caya Memang jin iblis tu ada Wujud Benda yang dicerita dalam filem Memang mengandai berlaku Memang wujud Jin yang kita tak nampak ada Ingganggu manusia tu memang ada. Yang diganggu tu, orang tu ada masalah. Ya. Yeah? Orang, orang yang dia ganggu tu, orang tu ada masalah tentang agama. Tapi ada juga orang agama yang diganggu. Ada sebuah sekolah dulu di sekolah menengah agama uh, Padang Tengku Polipis ya. Yeah? Sekolah menengah agama, ya. Yeah? Orang sekolah menengah agama ni banyak banyak dugaan sebab nak tuntut ilmu Allah taala ilmu agama ni syaitan kacau syaitan ganggu jangan belajar ilmu agama satu sekolah kena isteria ya satu sekolah sampai cermin sekolah tu dia pecahkan makan cermin sekolah tu dia makan betul mulut hmm. cermin cermin nak nak pukul pecah masuk rumah nak makan pada mati student. Istirahat yang sangat teruk. Panggil Harun Ding datang, datang dia baik saja. Memang memang benda tu pandai menipu. Syaitan tu memang kerja-kerja menipu. Datang Harun Ding dia baik, semua baik. Harun yang balik kena oleh semua. <laughs> Maknanya benda tu syaitan, jin iblis ini kerja dia memang bapak penipu jadi dia dah. Dan sebab itu orang sangkut habiskan duit berjuta-juta berpuluh-puluh. Dan sekalian rekod kalau kita tengok dalam uh, satu kes dulu seorang yang berhormat di Rau, di Dong Rau jumpa dengan bomo. Bomo tu bunuh di balik. Potong kerat 8. Apa? 18. Hilak. Potong 18 Dia selalu jumpa bomoh Apa tujuan jumpa bomoh? Kan? Jumpa bomoh Syirik ya? hmm. ha, Dia percaya ya. yang tu Dan cepat pulak Sebab memanglah dia pakai benda-benda macam tu Syirik jawapannya kadang-kadang ada kita tengok kadang-kadang budak-budak yang menangis malam ada mak wapak gantung aziz apa apa yang mon hitam tu tali mon hitam nak panggil apa tangkal kan? tali tang atau ada apa tak tahu apa dah hita digantung ha, tak bagi budak menangis yang itu pun tak boleh tak boleh ba lah. sebab dipercaya benda tu yang menghalau menghalang Jin iblis ganggu budak tu Pun tak boleh tak kan? Didi anak dia dia awal lagi syirik pada Allah Budak tak tahu apa kan ha. Sebaik budak tu tak tanya Buat apa benda ni Syirik yang dilakukan kadangkala Melibatkan makam Kubur Puja kubur Sembah kubur Kubur-kubur keraman Orang Melayu kita ni Pelik ya. Orang Melayu kita ni banyak pelik Dia bukan sikit Pelik Benda-benda pelik kat kubur tu Dia balutnya batu nisan dengan kain kuning Buat kelambu kuning Nisan macam-macam Pergi duduk kat situ Minta apa saja yang apa, Minta kat kubur Minta dengan roda mati Syirik saya pernah pergi ke Syria, ke tempat orang syiah. syiah syiah yang menyembah kubur dia sujud menghadap kubur, bukan menghadap kiblat semayang, kita menghadap kiblat dia semayang menghadap kubur kubur tu kubur tu agaknya alim ulama' bagi dia lah, mazhab dia dia sembah, sujud pada kubur ni zaman mud, bukan zaman mud zaman sekarang ni masih ada lagi. Masih ada lagi sembah kubur sekarang. Malaysia mungkin tidak ada, tak tahulah. Yang begitu tunggu kubur tu apa oh, pasal? Kalau betul-betul dalam ilmu tawassul. Tawassul ni dalam akidah jumpalah. <coughs> tawassul dengan orang alim. Cara-cara beramalnya lain. Sekarang ni masalahnya orang yang jahil Pergi duduk kat kubur minta pada orang dah mati Dia tak minta nak Allah Dia semayang tidak Kita pergi kubur ha, eh? Pergi kubur boleh ziarah Sunat so, ziarah kubur ni Bila tak tentu masa eh? Tak semestinya hari raya Tak hari raya pun boleh ziarah kubur Pilih-pilih masuk ziarah kubur Tapi orang Melayu telah menjadikan adat Hari raya adalah hari untuk ziarah kubur nah? Hari lain bukan hari ziarah kubur Kalau saya putih ziarah kubur hari-hari biasa Maknanya itu orang pelik Pelik ha, ya? Pelik tu kadang-kadang dia buat benda pelik Ataupun dia mengujuk kubur alim ulama ya? ha, Tak boleh puja-puja kubur syirik. Dia dah mati, kita bukan mati dia Masuk-masuk Siapa nak puja? itu hmm. syirik ni terbagi berdu Kita tengok dalam firman Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyebut dalam surah Luqman Inna syirka la zulmul azim. Sesungguh syirik itu Satu dosa yang besar Maknanya orang yang buat syirik Pada Allah Ta'ala dosa ni besar Inna allaha la yarfiru ain yushraka bihi wa yaghfiru ma dun yasha Allah Taala taampun dosa bagi orang syirik kepada Allah Taala kecuali dosa-dosa lain Allah Taala ampun bagi siapa yang Dia kehendaki dosa syirik pada Allah Taala Allah Taala tak ta ampun <laughs> inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi tak ampun dosa orang syirik pada Allah Taala ya. sebab itu kalau ada orang percaya Ada kuasa Manusia ada kuasa Manusia yang ada kuasa ni Melebihi kuasa Allah pun syarikat Walaupun dia ada kuasa Dia ada duit banyak Dia kaya, raya Dia menggunakan waringgit dia tu Kita ikut cakap dia Semata-mata untuk duit Untuk uang Duit boleh buat segala-galanya Di dunia ni Beriman dengan duit dia kata Allah Ta'ala tak bagi duit Manusia bagi duit Sebab itu kalau ada yang mengatakan Rezeki ni manusia yang bagi Syirik Kita Mengagong-agongkan manusia Sebab dia bagi gaji Katakanlah dia bagi gaji Bukan betul lah dia bagi gaji Dia matikan Tapi siapa dia yang bagi gaji, gaji matikan dia pun makan gaji kan Rezeki dia sampai beri ya Allah Bila-bila masa Allah tak nak tarik balik rezeki dia Bila masa saja Allah tak nak tarik harta dia Bila masa? Sebab dia manusia macam kita Macam mana kita boleh kata Dan kita boleh taat orang yang macam ini. Dan kita tiap, tiap Rezeki tak nak Allah tak lah ya? Ulat boleh cari rezeki Burung cari rezeki Binatang cari rezeki Cari makan Manusia cari rezeki Allah Ta'ala bagi Anak ramai pun ya, Ramai anak Allah bagi rezeki Rezeki pada anak Ada Allah Ta'ala bagi Sebab itu syirik ini terbagi pada dua ya, Iaitu syirik akbar Satu lagi syirik asgar Syirik besar dan syirik kecil apa syirik-syirik besar ni? Syirik Akbar ni syirik seperti menyembah kubur, menyembah pokok tu biasa. Ya, itu memang orang tahu dah. Menyembah batu, ya, menganggap dirinya lebih rendah daripada benda-benda tersebut. Maknanya orang yang menyembah benda-benda macam ini adalah syirik akbar. Menyembah duit. Ya. Ini kalau kita tahu orang sembah Pokok batu ni agama lain ya? Buat patung Sembah ya. Pokok mana pokok besar Jadikan tempat ibadat Kelik kan? Saya dulu pernah zaman Tahun 80an Masa itu sekolah rendah 80an Naik bas Berhenti satu kuih Bas tu berhenti Dia berhenti sekejap dalam masa Dalam tak sampai lima minit lah berhenti Sami naik bas Sami ya, Yang betak ke baju tu pakai kain ke Naik-naik ya, Dia bawa dia punya Apa-apa rasap Dia punya ada abu-abu tu Dia orang India letak duit Dia macam cemayang lah ada api bawa api naik atas bas bas berhenti sekejap ya. ada lo dia tiga orang je orang India sangat berhenti sekejap berhenti kat apa betul-betul pun di depan kuih bawah tu patung sofa -so. habis kali tak tadilah ya syarikat tu dah baik kerak dah dekat bas tu sekarang dah baik kerak di Pahanglah bagi cerita syarikat bas Lang Hua Lengua dah berkeras, ya? ramu lah. Ya? Menurut cerita tentang syirik akbar. Kemudian syirik asgar ni, syirik asgar ni terjadi apabila seseorang itu membuat sesuatu dengan menunjuk-nunjuk. Apa buktinya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ia kaum wasirka asgar. Nabi kata. Iyyakum berwaspadalah kamu dengan syirik kecil. Sahabat bertanya, "Qul ya Rasulullah, ya Rasulullah, wama asy-syirkul Apa dia syirik kecil itu?" Nabi jawab, "Qala ar-riya'. itu adalah syirik kecil. Riya' ni dia buat sesuatu untuk tujuan menunjuk-nunjuk. Ya. Maknanya, riak dalam ibadat Riak dalam perbuatan Apa pun, bukan ibadat pun Juga riak Maka dia syirik kecil Syirik kecil ni riak Buat semayang banyak riak Syirik kecil Buat derma banyak, buat kebajikan banyak Riak ya? Riak ni kadang-kadang kita bercakap Pun digelar takkan pun Kadang-kadang dengan cakap tu boleh jadi riak dengan sifat dia tu jadi riak Dia nunjuk dia bercerita Kenapa yang dia buat Apa yang dia telah dia buat yeah. ha, Mana ni riak Riak itu adalah syirik kecil yeah. Nabi beritahu Iyakum wasadil Dengan sikap riak <coughs> Sebab itu kita jangan ada sifat riak Berbang dia cerita, cerita yang itu, riak itu? itu bukan riak Riyaan dia bangga pada diri dia apa yang dia buat. Ha, itu dia gelas sebagai uhujub. Ujub ni bangga diri. Ada lain ya eh? istilah ujub. Dia bangga apa yang dia buat tu, buat benda tu salah. Orang lain tak buat, orang tak tak mampu nak buat macam tu Orang tak pernah buat Salah ke ataupun betul ke segi agamanya ataupun bukan agamanya Dia bangga pada diri dia Ini degas sebagai sifat ujub Ini sifat-sifat mazmumah Sifat-sifat yang tak baik Dia bangga pada diri Orang lain tak buat, aku buat Ya, aduh tapi dia kata uh, penuh, Si Asra ni Dia buat benda tu Nak nunjuk-nunjuk pada orang Orang nampak Bila mana Belakang orang ni tak buat Ya yeah. ha. Bila semayang kan Semayang orang ramai Tengok di semayang Dia semayang dengan penuh tertib Yang takbir Allah orang Tengok oh Hebat takbir yeah. Takbir tu Haram pun hebat Orang tengok kan Sujud elok Tapi kalau semayang kat rumah Lain tu nak cari dia tak? Semayang lain Semayang kat sorau lain Semayang di rumah lain Sebab semayang kat sorau di masjid Orang tengok, orang pandang Ria <tuh> Maksudnya kita kena sama Duduk di mana pun Apa yang kita buat sama orang tengok, ya. orang, tak tengok orang, orang nak tengok ikut orang tengok. nak tengok-tengoklah tak ada tengok sudah kita nak nak dipertonton nak suruh tengok ya okay. apa saja amalan bukan ibadat pun yang dikatakan riak nak nunjuk-nunjuk kadang-kadang itu saya kata tadi banyakkan perbuatan amalan orang Melayu ni banyak riak Menunjuk-nunjuk, bangunan paling tinggi. Tak tunjuklah <laughs> tu, nak, nak tunjuk ke siapa? Nak lawan siapa? Pergi bangunan tinggi ni, 100 tingkat. Nak sama, nak, lawa, nak, lawa, nak, lawa nak lawan siapa? Nak lawan Singapore? Nak lawan mana Malaysia? Korea? <laughs> Untuk apa? Apa lagi yang hebat di Malaysia? Untuk apa? Untuk siapa? Menunjuklah, Menunjuklah tu Tapi kalau buat pertunjukan tu lain Pertunjukan <tuh> itu lain Itu memang untuk di, di, ditunjukkan Gaya-gaya apa namanya Aerobatik ke apa itu lain eh. Ini nak nunjuk-nunjuk Nak bergah-megah pula Tunjuk lu nak bergah Orang negara lain tak buat Kita buat Semata-mata untuk itu Tambah Z namanya bila nak tumbang saya dia, dia balik semula <tuh>, nah, jadi terhadi belum tahu jadi terhadi kita. Eh, tau kan nak tunjuk kadang-kadang buat suatu nak tunjuk-tunjuk kan nak tunjuk-tunjuk bagi orang bantuan banjir nak, apa nak tunjuk-tunjuk <tuh>, bagilah tanggungjawab tanggungjawab pemimpin betul dia wajib membantu rakyat dalam kesusahan wajib Bantu ya Wajib Tapi janganlah sabar menunjuk Jom Nak tunjuk lah Tak susah tunjuk lah. Bila tunjuk habis Pahala tak ada Letih yang eh, buat kerja ha, ya? Sama juga dengan Apa namanya Kita Bersetekah Tunjuk korang Buat cek sosah tunjuk banyak dia derma tak di sisi Allah taala tidak ada tak ada makna tak ada Allah tak, tak pandang manusia memang pandang nak lari daripada cukai tempat tu nak nak lari bayar tunjuk cek 10000 20000 10 naik bagi cek kan itu bagi itu sebenarnya ada udang Sebalik Nak lepas itu pun sebenarnya ada benda yang dia nak Di sisi Allah Ta'ala Allah tak pandang sikit pun Tak pandang langsung Sebab, eh? Sebab itu Kalau kita tengok Apa namanya Sayyidina Ali Karamullah ada menyebut Ada tiga perkara yang Sayyidina Ali sebut Yang tanda tanda-tanda bagaimana yang dikatakan orang itu riak ya. dalam melakukan amal kemudian dalam buku kita ni dia ada sebut syirik amali iaitu percaya ada kuasa lain yang berkuasa selain Allah ya. ni syirik amali ada istilah syirik amal amali syirik ini juga boleh menyebabkan seorang terkeluar daripada Islam terkeluar daripada Islam boleh sampai jadi murtad dia sebab ya. syirik yeah. ha, Bila mana murtad Dia tidak jadi Islam Kena murtad dia semula ya. Yeah. Ha, itu sebab dalam bab akidah Yang tu tuan belajar dalam buku Dengan Ustaz Muhsinun tu Buku penamu tu ha? Buku iman Perkara-perkara yang membatalkan iman Itu penting tu Kita boleh tahu Apakah benda-benda yang boleh membatalkan syahadah Hmm Kadang-kadang kita Apa yang kita buat ni Apa yang kita ucap Apa yang kita buat ni Kadang-kadang boleh terbakar Bila-bila kita tahu Ciri-ciri yang boleh membangunkan syahadah tu Kita kena jauh lah Jangan cuba-cuba Sampai ke tahap Kita tak tahu Hai. Ini nak sebut macam mana Kufu, Kufur Jahli ni Kufur Jahli Dia akan jadi kafir dengan sebab kebodohan dia sendiri Dia tak tahu Tapi dia jadi kafir Apa sebab tak tanya orang Contohnya Dia kata Tidak ada satu pun dalam Quran Yang mengatakan Ayat Quran yang mengatakan Hukum arak itu haram Ataupun judi itu haram Dia kata macam itu Katalah dia istiham macam itu lah Kata-dua kata, kata itu Itu sudah kufur jahli Kufur dia tidak, dia, dia dah jatuh Sebab dia Sebab dia telah menafikan Apa yang terdapat dalam Quran hmm? Drama atau lain Sebab dia berlakon Sekarang ni Dia memang aktiak Sama ada dia tak ni Sekarang dia tak tahu, dia jahil Apa sahaja dia tak kaya Sekarang ni komputer internet ada Buku banyak dijual orang alim banyak Tanya telefon sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran Pas'alu ahla zikri Panyalah orang yang tahu In kuntum la ta'lamu ta Sekiranya kamu tak tahu Tanya Sebab so, jangan kita segan nak bertanya Tuan-tuan Dalam berilmu apa sekalipun Fadu'ain apa Bertanya Tapi jangan bertanya nak menguji Ada setengah orang tanya soalan Ya Tapi jangan, jangan tak tanya Tanya memang tak tahu sungguh Ataupun tak jelas, tak pasti Masih sama-sama, itu boleh Tapi kalau dia tanya apa yang dia tahu Tapi nak menguji, Orang tu boleh jawab, tu boleh jawab soalan Betul tak betul Nak tengok, eh, itu salah Niat bertanya tu pun dah salah Sebab tu kita kena bertanya Sebab itu pentingnya kita ni duduk Setempat macam ini Atau membangun tempat sekalipun Kena ada orang yang mengetahui Susah kalau kita hidup Tak ada orang yang tahu Satu tempat Dan berdosa pada satu tempat itu Kalau tak ada orang tahu ilmu tu Dan tak ada orang pergi belajar ilmu tu Fatul kifayah pergi belajar ilmu ni, nak Orang tu tak ada kat situ Kena belajar Kena hantar wakil orang pergi ilmu itu Ya, dan siapa mencenduskan Ya, terlebih itu kafir eh, dalam pembinaan kafir dari musyrik ya. Eh, sebab itu Nabi sebut, semua kita kafir ini, apa itu erti kafir? Yaitu Nabi menyebut dalam hadis istaribu sabal mubiqat. Namanya disebut jauhilah kamu dengan tujuh perkara yang membinasakan. Tujuh dalam buku kita ada ni, saya tambah sikit tak dalilnya daripada hadis Nabi. Nabi kata isthan ibu jauhilah kamu as-sab' ah, tujuh perkara al-mubiqat yang mana tujuh perkara dosa besar yang membinasakan manusia antaranya tujuh dulu pertama asyirku as billah syirik pada Allah itu dulu nombor 1 dosa paling besar asyirku as billah syirik kepada Allah. Kalau adalah orang boleh sangka hantu untuk sekian. Masuk dalam botol tak tiralah. Jangan percaya. Tak tiralah. Dia boleh nampak benda tu dia masukkan dalam botol. Saya kadang-kadang heran tak Allah alam. Adik ada iklan. Ada sampai buat iklan. Itu uh, berjalan iklan itu uh, Boleh menangkap makhluk halus <laughs> Dia tangkap masuk dalam botol Betul Kita ni dengan mata kita manusia Tak boleh nampak benda itu Tak boleh nampak Tak boleh nampak Dia, dia nampak kita Jin kita ternampak. tak nampak Memang tak apa? Tapi kalau kita nampak kita nampak Kita orang salah Dia suka kat kita Dia ganggu kita Lepas pusing nampak dia, Itu bila kita nampak benda tu mana kita diganggu Oleh makhluk itu Kalau nampak Dia minta nampak, nampak. Ha. Dia main kalau dia nampak apa bahagia nak pergi tangkap masuk ruang botol kandalunah ke saya tak percaya langsung benda macam tu mana boleh, mana boleh tangkap dia boleh tangkap dengan tangan masuk ruang botol tutup bohong tanggung mana ada ni pula pameran apa? pameran Pontianak Kurang sekali orang komplain kan Syirik Boleh dia bawa Boleh, bawa, boleh pamer pula hantu Tu fikir logik Orang boleh letak dalam muzium Hantu ada pamer Pontianak apa nama Atau macam Hancang dia ni Dia beri nama Pamer boleh Mana ada Kadang-kadang je tak Belik kadang-kadang manusia Ya Orang-orang barat tak ada begini Ya yeah. Haa tak ada yeah. Baik, kufur Haa insyaAllah Kafir Kafir ni dia menidakkan keesaan Allah Dia tak percaya Allah tu satu Tak percaya Allah tu satu Esa Dia tak percaya adanya Nabi Utusan Allah Dan dia mengingkari segala syariat Allah dia ni dianggap sebagai orang kafir Maknanya, kalau dia Engkau dalam Quran tu 30 juzul Suruhan Allah Ta'ala, pegahan Allah Ta'ala Engkau Jawapannya ialah Dan arti kata yang lainnya ha. Sebab itu Apa-apa tentang agama ni Kalau kita nak bercakap Bahaya kalau tak tahu nak buat statement Pemberita tanya Dia cakap Tak tahu Cakap macam tahu Tapi salah Bahaya Bahaya Mereka ini Sama seperti orang yang Tidak mahu beriman Dengan ajaran Islam Dia tahulah abis, Tak percaya kepada Nabi Kalau tak percaya kepada Nabi Mana tak percaya kepada Allah ya? Kalau tak percaya kepada Hadis Nabi Mana dia tak percaya kepada Nabi Saya ber pernah bertanya Masa sesi pembelajaran, masa belajar apa, -apa ni Saya tanya seorang profesor Majah Hashimahat UK Tanya masa belakang, tanya Saya profesor Orang yang tak percaya pada hadis ni mengapa tidak ditangkap Memang sesat Bala bola Bala ba'idah Sesat, sesesat-sesatnya Mengapa dia tak ditangkap? Dan mengapa dia Kalau katalah dia tak, dia tak ditangkap Dia dilindungi Kata contohnya Dilindungi Tak boleh ditangkap Mengapa kalau betul-betul hujah dia kuat Ataupun dia memang Dia orang tahu agama Tapi tak percaya pada adanya hadis Nabi percaya Al-Quran Saya kenapa, kenapa dia tak nanti Orang dia jadi senator Senator dalam parlimen cakap tak ada juga Tak lantik, juga. lantik. Sila lantik jadi syato Nak lantik dia jadi syato Tak lantik Lantik Tak Kasim Ahmad lah Anti hadis Kasim Ahmad Dia tak percaya adanya hadis Hmm. Dia kata apa yang Nabi keluar tu Karut Bukan hadis Quran saja dia pakai Ni yang amat Kasim Hidup lagi Orang ni. Tak kena tangkap Pala, Inilah dia Orang yang paling sesat sekali Dalam menyebabkan hadapan Katanya dia dulu kena tangkap Bahaya Kena masuk dalam pusat Mula-mula ya. tidak Mari dia tolak Nabi Bahaya Kufur ini terbaik pada tiga Kufur jahli Kufur yang disebabkan oleh kebodohan sendiri Dia ni Tak tahu Buat tahu Ia mungkin terjadi Kerana dia tak tak Tidak mahu bertanya kepada orang yang arif dia Tak nak bertanya Sebab dia kita kena tanya tuan-tuan sekalian Kalau tak nak tanya Segan nak tanya mulut Tulis surat tulis kertas jawab hantar email sekarang dah canggih hantar email. Ya? Ha, email dia jawab balik dengan email hantar balik tak nak buat ni lah senang ya? sekarang ni. boleh buka dalam laman web macam-macam facebook sekarang ni orang ada facebook macam-macam orang buat ya? menyebabkan Benda tu jadi benda, benda yang tak baik pula Bukan menjadi kebaik, jadi tak baik ya? Padahal benda tu boleh jalan kebaik Tapi buat tak baik, jadi tak baik Yaitu ya? dia tak mahu belajar tentang satu perkara <coughs> Kita ni, tuan <coughs> sekalian, Alhamdulillah Baru ni kehadiran bagi Kelas Al-Quran Alhamdulillah lah. Ha, jadi kalau siapa-siapa yang nak belajar Quran datang hari Ahad malam kan malam Isnin ha, kan? malam Isnin belajar membaca ikut kemampuan orang yang datang belajar baca Quran bawa Quran baca Iqra bawa Iqra bawa lah apa jenis ayat dia baca membiasakan dia boleh maknanya ke arah untuk Celik Al-Quran Mana dia boleh baca lancar Al-Quran Tahsin Al-Quran pun boleh Untuk baiki bacaan lebih baik Lebih lancar, Betul juit Taranum belum nak Ini eh, baru nak tahsin Al-Quran uh, Taranum ni tinggi yeah. Saya pun tak tahu Taranum Saya cakap tu Taranum tak tahu Taranum Taranum tau Taranum <laughs> Kita kena belajar Sampai mati belajar yeah? Yeah. Belajar ni Kalau silap dia sedang belajar Dimaafkan oleh Allah Ta'ala Sebab sedang belajar Sedang mencari ilmu Tapi dah buat Kuliah tak datang Susah Ada buku tak beli Tak baca Ada TV di rumah Al-Kuliah tak tengok online. Kan? Ada ke lagi? Yang pagi-pagi dulu apa dia? Bisalah nak. Yang pagi pagi je. pukul 7 pagi. Tanyalah ustaz. Tak tengok. Ya. Yeah? Ha, yang tengok malam minggu. Yang melompat, lompat-lompat je. Ayah tengok. Baik. Kemudian kufur juhdi Kufur ni ialah kerana timbul yang rasa takut akan kehilangan pangkat dan pengaruh. Kalau dia beriman dengan Allah, ditakut hilang pangkat, hilang pengaruh. Kalau dia buat benda betul, ha. Jadi tu main-main. Sama-samanya itu sekali. Dia panggil kufur juhadi inadi. Payan. Tapi benda ni kita cakap, kena beritahu. Minta betul. Yang cakap, ya. Dia ya, betul yang macam ni. Dah. Kan kadang-kadang sebab itu nak jadi berani tuan sekalian memang satu benda yang susah. Tengoklah orang nak teguk sekarang ni kita nak nak teguk pemimpin kan nak teguk imam baca silat pun takut ni buat teguk pemimpin imam lebih rakaat lima rakaat dia tanya ke belakang kan lepas sembahyang 5 rakaat dia sembahyang tak kan? nak bagi salam dah takkan ulang balik semula itu nak teguk imam pun takut pasat pas sembahyang imam salah kena tegur. Ya, so. Maknanya yang belakang tu rakyat nak tegur pemimpin di depan. Berani tak berani? Itu fasal qaws semayam dalam berjemaah. Ha, fasal apa dia. Tak ada Kita tak faham. Kita dalam semayam mutakunin tegur. Nak tegur bukan bukan masalah kita nak kata imam tu dia lupa ayat bukan? Itu lupa, itu Ya, boleh Imam terlupa ayat mana yang semua senyap memang lah. Kan? Senyap, begini. Kan? Imam lupa, sudah lupa. Ambil ayat lain, bukanlah. Tapi tak mengapa kamu. Itu, itu yang lupa. Ini yang terlupa nak baca tahayyul awal. Bangkit, berdiri bangkit, saja, kan? itu pun tak. Nenek nak, nak, nak tahu Subhanallah. Tak berani Apatah lagi nak teguh pemimpin nabi tak berani Tak nah. hmm. Itu fasa-fas -fas maya Sebab itu rasa takut ni Hilang pangkat, hilang pengaruh ni Jika kita ber, Kita buat sesuatu yang betul Di sisi agama Namanya Kufru Aina Di Juhdi Kufru hukmi Iaitu setelah berlaku sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Seorang seperti menghina Al-Quran Menghina hadis Kufru hukmi Ya Maknanya tiga kufur ini sama Sama dia punya hukumnya Tak ada beza Ya sebab itu kita kena jauhi benda-benda macam ni Sampai tahap Kalau kita tak tahu Kita jangan cakap Tentang agama Tentang akidah Hukum masih sama-sama Jangan cakap senyap Tanya dulu Kena refer dulu Betul tak betul Ya Itu dalam bahagian akidah Akidah ni Satu benda yang kita kena faham Ya Sebab itu Nabi kata Man badala dinahu faktulu Ya baik tu dah kelen ada orang ditanya bilamana tentang masuk neraka ni kan masuk neraka dia dia kata neraka ni bilamana masuk syurga semua ada arak ada ada arak di syurga tapi tak sama arak di dunia benda-benda yang haram di dunia di akhirat dalam syurga ada tetapi tak sama dengan rupanya Rasanya macam di dunia Ya Dikurniakan bagi orang yang tak pernah Buat di dunia dulu Ada Saya berkata, ada orang-orang aku tanya Dia suka risau okok Memang okok kegemaran dia ya? Dia tanya ustaz tu Ustaz di dan syurga ada okok lah soalan pelik. Ustaz tu ter, dia pandai. Dia kata ada. Oko adilan sugar tapi nak nak nak apa nak hidupkan api rokok kena din kena nak kelu. Ambil api. <géri> ha kan. Ambil api neraka, ngendok neraka lu. Oh binjukah. Ha makna siapa dia tanya begitu. Menjawab anyway, macam tu. Yalah. Nak ambil api ya, Nak api, nak, nak cucuk apa di syurga Ya tu pun nak ke Kau dah berapa nak naik sugar, sugar Baik, kita sambung sikit dalam bab murtad ni Murtad ni menolak atau berpaling Sebagai syara'nya is, Orang Islam yang meninggalkan Islam Dan segala ajaran yang terkandung dalamnya Mereka akan menghalalkan segala sesuatu Yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala Maknanya orang ini adalah orang yang meningkan ajaran Islam secara keseluruhannya. Segala ajaran dalam Kanwa Al-Quran dan, dan Hadis, Apa yang diajar dengan Nabi Sallam, hukum awam murtad ni, ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallam, man badala dinahu fakrul. Kalau dia tak bertaubat, dalam Islam dia kena bunuh. Dalam Islam, ya, dia kena dia disuruh bertaubat dulu. Ya. Selain itu juga, orang macam ni sembelihan mereka tidak halal untuk dimakan. Ukhwangnya ya, dah murtad, ya lah, Dia bukan lagi Islam. Syarat untuk sah pemilihan itu dia, dia tu orang Islam, ya, Orang Islam. Sebab adalah iklan tu, adalah iklan satu Malaysia. Ayam tu Cina punya, yang sembelih orang Melayu. Ya, masak di rumah orang India. Makan sama-sama di rumah orang India Satu Malaysia Satu Malaysia, satu umat Pelik dia punya, pelik sekali lah Pelik eh, sebab dalam Islam Kita nak ajak Kalau kita ajak dia kepada Islam Masuk Islam tu tak apa Dan kita orang Islam Mempertontonkan keindahan Islam Pada orang bukan Islam itu okay. ya. Masa-masa Orang Islam tidak mempertuntunkan Akhlak Islam kepada ada orang bukan Islam Dengan akhlak yang baik Dah Maknanya Sampai ke tahap Orang tu lebih Apa namanya Akhlaknya kalau Maknanya champion dalam bak Zina dalam bak dadah Orang Islam yang champion dalam bab sosialnya orang Melayu yang champion yang juara dia Melayu dia Islam tadi macam mana? Ya? Ha. Mereka boleh dikenakan hukuman bunuh jika tidak mau bertobat. Ha, itu hukum dia. Dari segi perkahwinan pula orang Islam yang berkahwin dengan orang murtad tadi dianggap tidak sah dan perkahwinan itu terbatal kalau dia murtad. Ya. Begitu juga jika dia yang mengahwinkan orang lain pun tak boleh. Jadi orang menikahkan orang pun tak boleh. Sebab dia bukan Islam. Isteri yang kekas dia ada bercerai. Ah ha, saya sebut tadilah. Dia mesti kembali bertaubat. Mereka juga tidak boleh menerima sebarang pusaka. Ya, tak boleh. Sebab dia bukan Islam. Dan harta dia kalau dia ada diserahkan kepada Baitulmal. Ya. Okay. Sebab orang mote itu boleh bawa sebagai perosak agama kerana dia menunjukkan contoh yang tak baik kepada orang lain dengan mempermainkan agama Islam Tidak masuk, tidak keluar. Ha, dia nakkan apa namanya sumbangan dia masuk, lepas keluar balik. Ada macam tu. Nak kahwin orang Islam masuk. Lepas tu, tak beramal dengan amalan-amalan dalam Islam bayang tidak apa tidak cuma setakat nak ya, mengaku Islam bila mana dia mengaku Islam tak buat adakah dia Islam Itu masalah dia naik bab semayan eh. semayan raya dia pergi ya, tapi semayan jumaat tak pergi ya Semayang fardun ni orang ma'alam Semayang ke rumah lah ya? Semayang tak semayang tu dengan Allah Ta'ala lah Tapi benda-benda ni Tidak ada wakil Bila dah mati tak, tak ada wakil lagi dah Macam zakat tak apalah ya? Boleh diwakil-wakil kan Macam puasa Boleh digantikan oleh warisnya Tapi buat semayang Tidak ada boleh digantikan oleh waris Dia dah mati Tak ada tak ada dalam, dalam agama tersebut boleh waris semayamkan dia tak ada Dan satu saya tengok di kampung-kampung ada eh <coughs> uh, solat hadiah kenapa-kena tu kenapa, orang hadiah saya solat had, orang mati katalah mati ya eh? mati siang tadi jadinya ada satu nama solat hadiah pihak keluarga akan bagi duit pada orang yang dia rasa boleh buat surat sunat hadiah kepada si mati tak dengar tak ni? tak nak dengar? first time dengar? ini berlaku di kampung-kampung saya balik kampung adalah orang kampung ni. pergi-pergi beri arah, saya kata ustaz minta tolong semayang hadiah si mati kata hadiah apa? pulak saya dia bagi duit Hadis apa? Dia mati lah yang mendoakan dia Istilah tu Solat hadiah ada. Dalam solat sunat Kalau ada Kalau tuan-tuan anda jumpalah Mana-mana kita kuning ke Sejak kata-kata lama-lama Sebut tentang solat sunat hadiah Mak dia punya tentang dalih hujah hadis dia pun tak. Amin. Waalaikumsalam.